și în și pe pământ, el ta și sfânt. Slăvim Marele al Lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, iubiți ascultători, pentru o nouă ocazie ce ni se oferă prin bunătatea Lui de a transmite programul numărul 145 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne bucurăm cu o bucurie nespus de mare și slăvită la gândul că în curând ne vom întâlni cu toți în cerul sfânt și minunat, așa cum ni l-a pregătit dragostea cea nemăsurat de mare a lui Dumnezeu. Și de unde știm? Păi Domnul Isus, însuși ne-a spus că se duce să ne pregătească un loc pentru ca acolo unde este El să fim și noi împreună cu El. În urmă cu vreo oră, chiar înainte de a-mi pregăti lecțiunea aceasta, m-am întors de la serviciul bisericesc la care am participat astăzi în ziua Domnului. Acolo s-a vorbit atât de frumos despre trăsăturile credincioșilor de mireasă a Domnului Isus, Care este cel mai arzător dor al unei mirese? Ce-și dorește cel mai intens o mireasă? Desigur, nimic n-ar încânta-o atât de mult ca faptul de a rămâne cât mai degrabă singură cu mirele ei scump. Se obișnuiește pe la nunți să se țină lungi și de multe ori chiar plictisitoare servicii religioase, ca și cum chipurile s-ar face bucurie mirilor. Dar cei mai mulți dintre noi cunoaștem din proprie experiență că, de fapt, cea mai mare bucurie care li s-ar putea face ar fi să fie lăsați singuri, să-și poată petrece în liniște și singurătate clipele înălțătoare ale noului lor statut. Vorbind acum prin comparație, adevărații credincioși ai lui Dumnezeu, a căror relație cu Domnul Hristos este comparată cu relația dintre Mireasă și Mire, se disting prin această caracteristică a așteptării nerăbdătoare a clipei de întâlnire cu mirele ca să poată rămâne cu el pentru totdeauna. Un credincios care este cu adevărat în postura de mireasă a lui Hristos nu-și mai găsește locul și astâmpărul nicăieri și în nimic din cele de pe pământ, ci singurul foc al inimii lui este să se afle tot mai mult implicat, în lucrări și fapte în legătură cu mirele lui. Te arde pe tine dorul acesta, iubite ascultător, după clipa întâlnirii cu mirele tău? Dacă lucrurile nu stau astfel în viața ta, ai grijă, nu ești mireasa lui, iar la venirea lui nici măcar nu vei ști că a venit, căci el nu va lua decât pe mireasa lui scumpă care îl așteaptă. Doamne Dumnezeul nostru ceresc, lasă ca acest curent al dragostei și această văpaie a iubirii după Tine să ne ardă și să consume în noi tot ceea ce este trecător și care ne împiedică să Te dorim așa după cum meriți Tu. Amin. Di oni che pha mang da lei, tu sam ay Ne aflăm iubiți ascultători în Evanghelia după Matei la capitolul 16, rândul trecut am discutat versetul 19, astăzi vom continua câteva gânduri din versetul 19 și ne vom deplasa cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră în continuare până unde Domnul ne va ajuta să mergem astăzi. Versetul 19 de la Matei, capitolul 16, vorbește despre felul în care Domnul Iisus se adresează lui Petru, spunându-i, îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. În continuarea gândurilor pe care le-am expus în lecțiunea trecută, amintim astăzi că Dumnezeu nu deschide ușa împărăției mântuirii băgând forțat pe toți în ea,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 și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atât pentru mine, cât și pentru alții, eu pot să țin închisă ușa împărăției mântuirii și a adevărului veșnic în cazul în care nu folosesc cheile dăruite de Dumnezeu. Paralel cu locul din Evanghelia după Ioan de la capitolul 20 cu versetul 23, Cuvintele din versetul de mai sus sunt spuse de Domnul pentru a asigura pe apostoli că propovăduirea lor, făcută în atâtea primejdii, nu este zadarnică, ci încununată de roadă și biruință. Știau că prin propovăduirea lor leagă și dezleagă pentru veșnicie. Prin mine, care sunt un urmaș al Domnului Hristos, se leagă, sau se dezleagă sufletele pentru împărăția mântuirii lui Dumnezeu. Și aceasta depinde atârnă de folosirea cheilor primite din partea lui Dumnezeu. Sfântul apostol Petru a primit cheile de la Domnul Isus pentru a intra în adevărul fără văl care până aici nu l înțelegeau cei de sub lege. Petru a fost primul care a înțeles adevărul despre Mesia și că neamurile au intrare în împărăția lui Dumnezeu alături de evrei. Adevărul acesta se poate vedea limpede în Cartea Faptelor Apostolilor, la capitolul 10, între versetele 9 și 48. Cheile împărăției tainelor lui Dumnezeu nu sunt date decât acelora care seamănă cu Petru, adică, acelora care au credința care îl descopere pe Domnul Isus ca fiind Hristosul rânduit de Dumnezeu ca să mântuiască pe cei păcătoși. Nu carnea și sângele pot primi aceste chei, ci numai credința și statornicia, rămânerea în credință. Numele lui Petru înseamnă piatră. Stâncă, adică neclintit, statornic, la fel ca și stânca. Aceia care nu au credință și statornicie să nu se aștepte să primească binecuvântatele chei. La fel, cei care nu au fost încă născuți din nou, după cum citim la Ioan 3, cu versetul 3, nu pot să primească cheile, căci Dumnezeu nu încredințează cheile tainelor sale, decât acelora care sunt vrednici de încredere, acelora care au firea lui. Firea veche nu poate primi cheile împărăției lui Dumnezeu. În îndrăznela lui, Luther, reformatorul, zice Papa a făcut din cheile acestea speracole la coroanele și casele regilor și la punga onoarea și bunul tuturor. Dar știți, haideți să nu vorbim despre alții, ci să ne cercetăm pe noi înșine, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, ca să putem avea adevăratul folos. Dacă noi am descuiat inima când Domnul a bătut la ușa ei, așa după cum citim la Apocalipsa 3,20, atunci și El ne va da cheile împărăției sale. Numai cine a primit aici, pe pământ, aceste binecuvântate chei prin credință, numai acela va putea să intre în viitoarea împărăție a lui Dumnezeu care va veni. Este interesantă interpretarea dată acestui loc din Evanghelie de către misticul creștin Ioan Carpatiul, care a trăit în secolul 7. Zice el astfel, Petru primește întâi cheile, apoi este lăsat să cadă și să se lepede, ca să îi se înțelepțească cugetul prin cădere. Deci și tu, dacă vei cădea în tot felul de gânduri după ce ai primit cheia cunoștinței, nu te mira, ci slăvește pe singurul înțelept, pe Domnul nostru care înfrânează prin diferite strâmtori, părerea de sine, ce se înalță pe sine pentru cunoștința Dumnezească, căci ispitele sunt un frâu care pot să înfrâneze mândria omului prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Gândurile acestea sunt scrise în lucrarea Filocalia, volumul 4, la pagina 143. Citim la Romani 8 28 că. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Vedeți, și aceasta este o cheie care asigură intrarea în împărăția Harului Veșnic. Toată slava se cuvine Marelui nostru Dumnezeu și Tatăl Veșnic, care ne-a pregătit atâtea chei ca să avem o intrare sigură și deplină în minunata sa împărăție. Amin. Versetul următor, iubiți ascultători, este versetul 20 din Evanghelia lui Matei, capitolul 16, unde citim astfel. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Cristosul. Una din materiile grele care se învață în școala Domnului Iisus Hristos este tăcerea. Deși se învață așa de greu lucrul acesta... Și, deși Domnul l-a poruncit atât de hotărât, totuși, foarte puțini se trudesc să-L învețe. În lume sunt nenumărate școli pentru a învăța pe om să vorbească. Nenumărate sunt școlile pentru predicatori, dar nu este nicio școală unde să se învețe tăcerea. Numai în școala Domnului Isus Hristos se învață acest lucru. Cei învățați de Domnul știu când trebuie să vorbească și știu când trebuie să tacă. Sunt împrejurări când nu trebuie să spui toate adevărurile. Ceea ce este perfect adevărat la tine, care ai noțiuni exacte, poate provoca nenorociri a care nu este pregătit sau care are noțiuni false despre lucruri. Nu toți oamenii sunt pregătiți pentru primirea adevărului, de aceea, cei care au chemarea să ducă acest adevăr, acelora care zac în valea întunecoasa minciunii, trebuie să facă pregătirea necesară, căci tot așa de rău poți să-i faci cu adevărul unui om nepregătit, cum poți să-i faci și cu minciuna. Domnul Isus Hristos a poruncit atât de hotărât ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. De ce? Nu era timpul potrivit atunci pentru o asemenea mărturisire. Era în zadar să-l înfățișeze mai departe evreilor. Trebuia să treacă mai întâi prin moarte. Dacă ucenicii ar fi descoperit poporului înainte de timp ideea de pătimire a Domnului Hristos, aceasta ar fi putut împiedica împlinirea planului dumnezeesc. De aceea, el i-a împiedicat să vorbească despre această taină. Numai cei care cred intră în binecuvântările cele noi. Spunea misticul diadohal al foticei că tăcerea la vreme este mama gândurilor înțelepte. Pentru ca să învățăm a vorbi bine și fără greșeală, trebuie să ne învățăm mai întâi a tăcea, spunea Ava Zosimă. Dar mărturia pe care trebuie să o depunem pentru Domnul nu constă numai în vorbe, ci și din viața tăcută a luminii faptelor bune, cum citim la Matei 5 cu 16. Această mărturie este neîntreruptă ca și viața și nu poate face rău nimănui. Când nu putem să mărturisim pe Domnul într-un fel, îl putem mărturisi în altul, dar tot îl mărturisim. Nu există pauză în slujba lui, după cum spune Sfântul Vasile cel Mare. După cum o cădelniță umple văzduhul cu buna ei și îndulcește simțul mirosului tuturor celor ce stau în față, tot astfel o persoană plină de evlavie slujește drept pildă de îndrumare și mântuire tuturor acelora care trăiesc lângă el. Observăm în versetul acesta că Domnul Iisus a poruncit ucenicilor săi să nu spune nimănui că El este Hristosul. Să căutăm și noi să ne armonizăm viața și lucrarea noastră cu voia Domnului ca să nu vorbim când trebuie să tăcem și să nu tăcem când trebuie să vorbim. Numai în felul acesta slujim cu adevărat pe Domnul. Iubiților, în versetul 21 de la Matei, capitolul 16, aflăm următoarele. De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Vedem aici că sunt adevăruri pe care Dumnezeu nu le descopere credincioșilor săi, decât la timpul potrivit, adică în imediata apropiere a împlinirilor. De atunci în încolo, spune versetul, Iisus a început să le spună ucenicilor săi că el trebuie să pătimească. Marele învățat Cant, spune așa, Se tem cel mai puțin de moarte cei a căror viață are cea mai mare valoare. Dar aceste adevăruri sunt greu de crezut și de primit în inimile multora și, într-un fel sau altul, caută să le împiedice. Neprihănitul trebuie să cadă sub loviturile celor răi, cum lemnul mirositor parfumează securea care l-a tăiat. Domnul Iisus i-a spus lui Petru, care căuta oarecum să le împiedice de pe drumul jetfei, înapoi mea satanul. Cât de atenți trebuie să fim noi, la adevărurile noi pe care ni le descopere Dumnezeu, ca să nu ajungem ca Petru. Duhul este acela care descopere și călăuzește în tot adevărul și care vorbește despre lucrurile viitoare. Cu cât stăm mai mult sub călăuzirea Duhului, cu atât mai mult vom înțelege adevărurile viitoare care acum sunt ascunse în cuvintele profetice ale Sfintei Scripturii. Interesant este că, în dată ce ucenicii au mărturisit pe Domnul Isus Hristos ca Mesia, El le-a spus că aceasta înseamnă pentru El suferință, bagiocură, moarte și înviere. În felul acesta, ei au fost pregătiți pentru moartea grozavă a Domnului și Stăpânului lor iubit dar de câte ori le-a amintit de moartea sa, de atâtea ori le-a vorbit cu încredere și despre învierea sa. De aceea, în zadar a fost pecetluit mormântul Domnului Isus, În ciuda pietrei mari așezată la ușa mormântului și a gărzii pusă ca să păzească mormântul, el a ieșit biruitor asupra morții. Aceasta este o dovadă că el este mai tare decât moartea și poate să mântuiască în chip desăvârșit. Învierea sa dovedește că Tatăl său a primit jertfa făcută pentru păcatele noastre și că oricine își pune încrederea în el va învia și va moșteni împărăția lui. În versetul următor, la versetul 22 din Matei 16, aflăm o ispravă a lui Petru și citim așa. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva? Câteva gânduri din versetul acesta ar fi următoarele. Să nu iei pe Domnul Iisus din locul unde se află, ci să te duci tu acolo. Cel mai greu lucru pentru omul firesc este să înțeleagă crucea. Dar chiar și pentru oamenii credincioși în anumite împrejurări, crucea în toată plinătatea ei este neînțeleasă. Pentru pătrunderea tainei crucii trebuie un nivel duhovnicesc constant și o înnoire zilnică în duhul minții, după cum citim la Romani 12, cu versetul 2. Credința și priceperea lui Petru nu erau la înălțimea acestor descoperiri. Inima lui se oprea la adevărul că Isus era Hristosul, se oprea iarăși la împărăția lui slăvită pe care avea să temeze, dar nu putea înțelege crucea. Pentru mintea lui încă firească, lucrul acesta era o mare nenorocire. La cruce, această parte adevărului, el nu s-a gândit. Și de aceea, când a auzit că Domnul Isus vorbește despre moartea sa, l-a luat deoparte și i-a zis Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva! Este adevărat că Petru în marea lui dragoste față de Domnul și învățătorul său îi dorea numai binele. Însă, binele înțeles de mintea firească niciodată nu este binele adevărat. Bietu Petru nu înțelegea că pentru a ajunge la slavă, trebuie să treci neapărat prin poarta binecuvântată a crucii. Bietu petru nu a putut înțelege că păcatul, acest monstru uriaș, trebuie privit în toată urăciunea și hidoșenia lui și îi se poate tăia capul numai și numai cu sabia crucii. Mai târziu a înțeles și a scris atât de limpede despre cruce în capitolul 4 cu versetul 1 zice el Astfel dar, spune el, fiindcă Hristos a pătrimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire Căci cel ce a pătrimit în trup a sfârșit-o cu păcatul Și în altă parte, tot Petru spune în întâia sa epistelor, capitolul 2 cu 21 și 24 Și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui Prin renile lui ați fost vindecați Iată dar cum a știut să scrie Petru După ce mintea lui a fost înnoită Prin nașterea de nou prin Duhul Sfânt Slavă veșnică Mântuitorului nostru Căci cum ar fi fost cu putință Mântuirea noastră fără cruce Cum am fi putut avea intrare slobodă În fața lui Dumnezeu dacă n-ar fi fost poarta crucii. Toate harurile lui Dumnezeu nu ar fi putut veni spre noi dacă n-ar fi fost crucea. Unde este cruce, acolo este și înviere și slavă. Acolo este totul. Unde nu-i cruce, nu este nimic. Se povestește despre un credincios cam tare de urechi, cum se spune cam surd, că intrase într-o adunare creștină unde cineva predica și căuta să convingă pe ascultători de anumite probleme biblice. Credinciosul acesta, surd, care nu înțelegea despre ce vorbea predicatorul, a întrebat pe vecinul lui de pe scaun. Ai, ce vorbește predicatorul acesta despre crucea Domnului Isus? Dar vecinul lui răspunse, Despre cruce? Nu, nu vorbește nimic despre cruce." Oh, atunci eu n-am ce căuta aici, zise credinciosul surd și s-a sculat să plece. Iubiților, toată veșnicia se învârtește în jurul crucii. Adâncul crucii Domnului Isus a fost cea mai înaltă culme pe care s-a înălțat el. Pe această culme a fost înălțat și Petru și toți ceilalți urmași ai săi. Alunecarea lui Petru a fost o pricină de îmbogățire duhovnicească atât pentru el cât și pentru noi, după cum găsim scris în epistola către Roman 11 cu 12, scrie acolo așa. Deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume. Și apoi, din experiența aceasta, am învățat și învățăm și noi mereu. Și cu această ocazie se lămuresc anumite păreri și învățături potrivnice Duhului Lui Hristos. Dacă Petru ar fi fost primul papă, cum susțin unii, înseamnă că numai la câteva clipe după alegerea lui a greșit. Atunci cum să mai credem în infaibilitate adică în neputința de a greși? Multe ne învață crucea Domnului Isus Hristos dacă privim însă cu atenție la ea prin lumina Lui. Dar și crucea, ca și toate celelalte învățături biblice, a fost falsificată de vrăjmașul. Ferice însă de cei cu inima curată, pentru că ei vor vedea limpede și adevărul acesta. Haideți acum să vedem în versetul 23 reacția Domnului Isus față de această intenție bună a lui Petru, dar inoportună. Citim versetul. Isus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, satano, tu ești o piatră de potecnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Observăm de aici că Isus s-a întors. Domnul Isus se întoarce totdeauna acolo unde trebuie să fie El. Oamenii umblă să-L ia deoparte. Tot ceea ce nu izvorăște din Domnul Isus, din adevăr, trebuie aruncat înapoi, la spate, dacă vrem să rămânem în viață. Căci tot ce nu vine din Domnul Isus vine din satana. Și satana totdeauna trebuie să stea înapoi. Lupta lui satana a fost de la început să fie pe aceeași linie cu Domnul Isus și cu Dumnezeu. Vedem aceasta la... Cartea Isaia din Vechiul Testament, capitolul 14, cu versetul 14, unde zice el: Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Însă citim că a fost aruncat înapoi, în întuneric și adânc. Totdeauna înapoi este întuneric, minciună și moarte. Numai înainte este viață, lumină și adevăr. Pe cine primești înainte, aceluia îi dai viață și ascultare, acel aceste stăpân, acel aceste plăcere și bucurie. Dacă Domnul Isus și cuvântul Lui, care este adevărul, îl ai înaintea ta, dacă Lui îi dai viață și importanță, vei fi plin de lumină, vei fi fericit, vei avea tu însuți viață din belșug. Dar dacă arunci înapoi a ta cuvântul sfânt, cum scrie la Psalmul 50 cu 17, dacă arunci înapoi a ta adevărul, arunci înapoi a ta pe Domnul Isus, atunci cu siguranță pe prima linie stă satana, stă lucrarea lui, stă cuvântul minciunii, stă tot ceea ce este rău și întuneric. Domnul Isus nu poate sta pe aceeași linie cu satana, după cum nu poate sta pe aceeași linie lumina cu întunericul. Iubiți ascultători, încheiem aici gândurile pentru lecțiunea de astăzi și cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vom întâlni rândul viitor. Stos sunt juru său ne adună, Viața lui o credință Lucrăm, luptăm cu voie bună, pe Domnul. să prin Duhul să-l și îl avem o cropito. Armura noastră e aliasă. Duhul ne luptăm mereu, de luptă nu ne pas. Viața, faptă și cuvântul Noi, domnului Jefkin. Puterea și abântul, cu el în vechi ca să trăim. Puterea și abântul, cu el în vechi ca să trăim.